Kapitola 93. My šoldáci. Po 14. hodinách spánku jsem byl jako rybička. Mé společníky to zřejmě překvapilo, jelikož mě předtím našli v bezvědomí studeného nadotek a pokrytého krví. Splékli mě, třeli mi údy, pak mě zabalili do dek a uložili do jediného stanu banditů, který vydržel. jich pět schořelo, zbortilo se nebo prostě zmizelo, když do vysokého dubu uprostřed tábora udeřil mohutný blesk. Následující den bylo zataženo, ale naštěstí nepršelo. Nejprve jsme si ošetřili rány. Hespe zasáhl do nohy šíp, když je překvapila hlídka. Vydan měl na rameni hlubokou ránu a to měl ještě štěstí, jelikož se na strážce vrhl holýma rukama. Když jsem se ho na to zeptal, prohlásil, že zkrátka neměl čas tasit. Martin měl na čele nad obočím ošklivou rudou bouli, buď z toho, jak jsem ho kopl, nebo jak jsem ho vlekl za sebou. Na omak byla boule bolestivá, ale on prohlásil, že v hospodských hrvačkách kolikrát přišel k horším. Když jsem se zpamatoval z podchlazení, bylo mi dobře. Poznal jsem, že mé společníky překvapilo, jak snadno jsem se vrátil z Prahu smrti, a rozhodl jsem se, že je nechám jejich ohromení. Trocha záhad mé pověsti neuškodí. Vázal jsem si šram na paži, kde mě zasáhl šíp. Ošetřil jsem si pár škravanců a odřením, o nich jsem si ani nepamatoval, jak jsem k ním přišel. Měl jsem také mělkou řeznou ránu na předloktí, kterou jsem si způsobil sám, ale ta ani nestála za zažití. Tempe byl nezraněn. Klidný a nečitelný. Na druhém místě našich povinností bylo postarat se o mrtvé. Zatímco jsem byl v bezvědomí, zbytek mé skupiny natahal většinu mrtvých, spálených těl na jednu stranu mítiny. Napočítali toto. Jeden strážce zabitý Dedanem. Dva, kteří narazili na Tempy ho v lese. Tři, kteří přežili blesk a pokusili se uprchnout. Martin dostal jednoho, Tempy zbylé dva. 17 spálených, polámaných nebo jinak zabitých bleskem. Osm z nich bylo mrtvých nebo smrtelně zraněných už předtím. Našli jsme stopy jednoho ze strážců, který celou událost sledoval ze severovýchodní části řebene. Než jsme na ně přišli, byli už den staré a nikdo z nás necítil nejmenší potřebu honit se za ním. Dedan podotkl, že by ten chlap mohl být užitečnější živý, jelikož by mohl rozšířit zprávu o té děsivé porážce mezi všemi, kdo by snad pomýšleli na život lupičů. Pro jednou jsme se na něčem shodli. Tělo vůdce nebylo mezi těmi, jen jsme schromáždili. Na velký stan, do něhož se skryl, dopadla největší část mohutného kmene dubu, řštípnutého bleskem. V současné době jsme měli i tak dost práce, takže jsme jeho pozůstatky nechali být. Než abychom se pokoušeli vykopat 23 hrobů či dokonce hromadný hrob, do něhož by se 23 těl vešlo, raději jsme připravili hranici a zapálili ji, přestože okolní les byl stále provlhlý deštěm. Použil jsem své umění a zajistili jsem, aby hořel opravdu pořádně. Byl tu však ještě jeden mrtvý. Strážce jehož Martin zastřelil a já ho použil. Zatímco moji společníci sbírali dřevo na hranici, přelézl jsem jižní část přírodního valu a našel jsem tělo, které tempy schoval a zakryl borovými větvemi. Dlouho jsem se na tělo díval, než jsem ho odtáhl. Hledal jsem klidné místo pod vrbou a postavil jsem kamennou mohylu. Pak jsem se odplížil do podrostu a tiše, prud se jsem zvracel. Blesk? No, těžko se to vysvětluje. Bouře nad hlavou. Galvanické spojení se dvěma podobnými šípy. Pokus uzemnit strom vydatně než jakýkoliv bleskosvod. Popravdě nevím, jestli můžu považovat za svou zásluhu, že blesk udeřil v patřičnou chvíli do patřičného místa. Ale pro účely příběhu jsem tedy přivolal blesk a ten se dostavil. Podle toho, co mi vypověděli ostatní, neudeřil jen jeden blesk, ale hned několik rychle po sobě. Zdan to popisoval jako sloup bílého žáru a tvrdil, že to otřásalo zemí tak mocně, až upadlo. Tak či tak, z mohutného dubu zbyl zuhelnatělý pořez, zhruba o výšce šedokamene. Kolem se povalovaly rozlámané kusy. Menší stromy a křoviny také chytili, ale uhasil je déšť. Kůly, které bandité používali na opevnění tábora, většinou vybouchly a roztříštili se na kousky menší než článek prstů nebo schořeli na uhel. Od paty stromu se rozlétly na všechny strany kusy hlíny, takže mítina teď vypadala, jako by ji rozorál nějaký šíranec, nebo jako by ji podrápalo nějaké obrovité zvíře. Přesto jsme v táboře banditů zůstali tři dny po našem mítěství. Potok nám poskytoval vodu a zbylé zásoby lupičů byly lepší než naše vlastní. Co víc, když jsme zachránili dost dřeva a plátna, mohli jsme si dopřát přepich vlastního stanu či přístřešku. Po splnění úkolu napětí mezi členy naší skupiny polevilo. Přestalo pršet, nemuseli jsme si dávat pozor na oheň a následkem toho se i Martinův kašel začal zlepšovat. Dedan a Hespesek sobě chovali zdvořile a Dedan omezil svoje rýpání do mě asi tak o tři čtvrtiny. Ale i přes veškerou úlevu ze splněného úkolu nebylo všechno v pořádku. Večer u ohně už nebyly žádné příběhy a Martin se ode mě držel dál. Tohle jsem měl na paměti a při první příležitosti jsem o samotě zničil voskové loutky, které jsem si vyrobil. Už jsem je nepotřeboval a obával jsem se, co by se stalo, kdyby je někdo objevil v mém tlumoku. Ten by se nezmínil o tom, co jsem provedl s tělem lupiče a pokud jsem dokázal rozpoznat, neobvinoval mě z toho. Když se tak ohlednu na spátek, uvědomuju si, jak málo jsem mé skutečnosti Ademům rozuměl. Ale v té době jsem si všiml jen toho, že tempy méně pomáhá si cvičením ketan a víc času věnuje procvičování jazyka a probírání matoucích principů letany. Druhého dne jsme přenesli své věci z původního tábora. Ulevilo se mi, když jsem měl svou loutnu a ještě víc, když jsem se ubezpečil, že skvělé pouzdro od Deny zůstalo suché a neprosáklo ani v tom nekonečném dešti. A protože jsme se už nemuseli po tajmu plížit, hral jsem. Celý den jsem nedělal skoro nic jiného. Už téměř měsíc jsem si nemohl zahrát a chybělo mi to víc, než si dokážete představit. Nejdřív jsem se domníval, že tempy se o moji hudbu nezajímá. Už kdysi dřív jsem se ho nějak dotkl, když jsem mu zaspíval písničku a teď pokaždé opouštěl tábor, když jsem vytahoval loutnu. Potom jsem několikrát postřehl, jak mě sleduje, i když vždy zpovzdálý a obvykle alespoň částečně ukrytý. Jakmile jsem věděl, že se po něm mám dívat, objevil jsem, že poslouchá, kdykoliv se dám do hraní. S očima má jako sova. Nehybný jako kámen. Třetího dne hespe usoudila, že její noha už trochu chůze snese. Museli jsme se tedy rozhodnout, co vezmeme sebou a co tu necháme. Nebylo to zase tak obtížné rozhodování. Většinou vybavení lupičů zničil blesk, padlý strom a bouře ale přesto ve zničeném táboře zbylo pár cených věcí. Nemohli jsme pořádně prohlédnout vůdců stan, jelikož ho rozmačkali mohutné větve padlého dubu. Byly přes dvě stopy tlusté, silnější než většina stromů. Ovšem, třetího dne jsme se jimi prosekali natolik, že jsme mohli část z nich odvalit z trosek. Byli jsem neobyčejně zvědav na tělo vůdce lubičů, neboť co si na něm je hlodalo v paměti od okamžiku, když jsem ho spatřil vystupovat ze stanu. Navíc, když to vezmu z té přízemnější stránky, bylo jasné, že jeho brnění stojí nejméně 12 talentů. Ale nenašli jsme po něm ani stopy. Bylo nám to tak trochu záhadou. Martin našel jen jednu stopu, která vedla z tábora. Tu, kterou zanechal uprchlý strážce. Nikdo z nás neměl tušení, kam se mohl vůdce ztratit. Pro mě to byla současně hádanka a mrzutost, jelikož jsem se mu chtěl pořádně podívat do tváře. Tedan z hespe usoudili, že se prostě v nastálem zmatku po úderu blesku ztratil, možná utekl potokem, aby nezanechal stopy. Ovšem Martin zřetelně zneklidněl, když jsme jeho tělo neobjevili. Mluvil co si o démonech a odmítl se k troškám stanu přiblížit. Sice jsem si myslel, že je pověrčivý až běda, ale musel jsem přiznat, že mě chybějící tělo také víc než jen trochu znepokojilo. Uvnitř zbořeného stanu jsme objevili jídelní a psatý stůl, lůžko, pár židlí, všechno rozbité a nepoužitelné. Ve zničeném psatým stole zůstaly nějaké papíry, které bych si rád pročetl, jenže strávili příliš dlouhou dobu ve vlhku a inkoust se rozpil. Vydnali jsme z něj také těžkou krabici z tvrdého dřeva o něco menší než bochní chleba. Na výku měla erb Alveronová rodu a byla důkladně zamčena. Hespe a Martin přiznali, že se trochu vyznají v otevírání zámků a já jim dovolil zkusit to, pokud nic nepoškodí. Každý z nich se dost dlouho snažil, ale bez úspěchu. Po 20 minutách opatrného šťourání Martin rozhodil rukama. Nemůžu přijít na ten správný trik, prohlásil, nerovnal se a přitiskl si dlaně na kříž. Mohl bych to zkusit taky, řekl jsem. Důvolil jsem, že někdo z nich zámek otevře. Zlodějské dovednosti nepatří právě k věcem, jim iž by se Arekonik mohl chlubit. Nehodilo se to k pověsti, jakou jsem si hodlal vybudovat. Vážně? Hespe povytáhla obočí. Ty jsi vážně mladý, Taborlin. Vzpomněl jsem si na příběh, který onehdy vyprávěl Martin. Ovšem, zasmál jsem se. Zvolal jsem. Hedro! tím nejlepším hlasem ta velkého a udeřil jsem do výka rukou. Výko odskočilo. Překvapilo mě to stejně jako všechny ostatní, jen jsem údiv lépe skryl. Ve skutečnosti se muselo stát to, že někdo z mých předchůdců zámek vlastně odemkl, ale výko bylo zaseknuté. Možná dřevo trochu nebopnalo, jak leželo dlouho ve vlhku. Když jsem do něj udeřil, jednoduše se uvolnilo. Jenomže to nikdo nevěděl. Z výrazu jejich tváří byste řekli, že jsem právě přímo před nimi vyrobil zlato. Dokonce i ten pis vedlo bočí. Hezký trik, ta Borline, pravila Hespe, jako by si nebyla jistá, jestli si z nich neutahuju. Rozhodl jsem se držet jazyk za zuby a schoval jsem svou sadu paklíčů zpátky do kapsy pláště. Jestli se mám stát arkanikem, tak můžu být rovnou slavným arkanikem. Snažil jsem se vyzařovat co nejvíc důstojné moci. Odklopili jsem Míko a podívali jsem se dovnitř. První, co mě upoutalo, byl služený tlustý papír. Vytáhli jsem ho. Co je to? Ozval se Dedan. Ukázali jsem jim papír. Byla to pečlivě vyvedená mapa okolí, na níž byly vyznačeny nejen zatáčky silnice, ale i poloha blízkých farem a potoků. Kroson, Fenhill a hostinec u Penny, všechno bylo zakresleno a popsáno. Co má znamenat tohle? Tydan tlustým prstem ukázal na nepopsané X v lese na jich silnice. Myslím, že je to tenhle tábor, pravil Martin. Příma u tohohle potoka. Přikývaž jsem. Jestli je tomu tak, jsme blíž ke krosonu, než jsem si myslel. Odtud můžeme zamířit k jeho východu a ušetříme se víc než den chůze. Pohlédl jsem na Martina. Zdá se ti to správné? Ukaž, podívám se. Podal se mu mapu a on si ji důkladně prohlédl. Nepadá to tak, přisvědčil. Nepřipadalo mi, že jsme zašli až tak daleko na jich. Takhle si ušetříme nejméně dva tucty mil. To je opravdu požehnání, poznamenala hespe a mnula si ovázanou nohu. Tedy pokud se, pánové, nechystáte mě nést. Obrátil jsem pozornost znovu ke krabici. Byla plná pečlivě zavázaných plátěných balíčků. Zvedl jsem jeden z nich a zahlédl jsem záblesk zlata. Kolem se ozvalo mumlání a šepot. Prověřil jsem zbytek malých, těžkých uzlíků a objevil jsem další spoustu mincí, všechny zlaté. Mohlo to být odhadem tak 200 zlatých rojalů. Sám jsem sice nikdy žádný neviděl, ale věděl jsem, že jediný rojal má hodnotu 80 stříbrňáků, což bylo téměř tolik, kolik mi majer přidělil na celý tenhle podnik. Nebylo divu, že chtěl zrazit přepadání svých výběrčích. V jsem si to připočítával, převáděl jsem obsah skřínky na známější měnu a vyšlo mi víc než 500 stříbrných talentů. Dost peněz, aby si člověk koupil pěkný hostinec u cesty nebo celé hospodářství je s a kočárem. Z tohdy jste si mohli koupit i menší šlechtický titul, postavení u dvora nebo důstojnickou hodnost u vojska. Viděl jsem, jak si každý provádí vlastní výpočty. Co, kdybychom si něco z toho rozdělili? Navrhl Dedan bez valné naděje. Zaváhl jsem a sáhl do druhličky. Připadá vám spravedlivé jeden Royal pro každého? Všichni stichli, když jsem rozbalil jeden balíček. Dedan na mě nevěřícně koukl. To myslíš vážně? Podal jsem mu těžkou minci. Jak já to vidím, méně poctiví lidé by se o tomhle Aleverenovi zapomněli zmínit, nebo by se k němu vůbec nevrátili. Myslím, že jeden royal pro každého je slušná odměna za to, že jsme tak poctiví. Hodili jsem po jedné zlaté minci Hespe a Martinovi. Kromě toho, dodal jsem a hodil další minci Tempimu, jsem byl najat, abych našel tlupu banditů, ne abych zničil menší vojenský tábor. Zvedli jsem vlastní royal. To je náš příplatek za služby na drámec smlouvy. Strčili jsem si ho do kapsy a poplácali. O tomhle se Alveron nemusí dozvědět. Tiran se zasmál a poklepal mě po zádech. Nakonec se od nás ostatních za stolik nališíš. Oplatili jsem mu úsněv a zavřeli jsem míko. Zaslechli jsem, jak zámek zaklapul. Nezmínil jsem se o dalších dvou důvodech, proč jsem to udělal. Zaprvé jsem si tím koupil jejich oddanost. Jistě jim neušlo, jak snadné by bylo zmotnit se truhličky a zmizet. I mně ten nápad proběhl hlavou. 500 talentů mi zaplatilo studium na univerzitě po dalších 10 let a ještě by mi spousta peněz zbyla. Teď však byli všichni znatelně bohatší a mohli si přitom připadat poctivě. Těžký kus zlata odvede jejich myšlenky od peněz, které neseme. Bez tak jsem měl v úmyslu dát si tu schránku v noci pod polštář. Za druhé se mi ty peníze hodily. Jak ta mince, kterou jsem si okázala strčil do kapsy, tak i další tři, které jsem schrápil, když jsem je házel ostatním. Jak už jsem řekl, Alviron nepozná rozdíl, a čtyři rojály mi zajistí celé učební období na univerzitě. Když jsem umístil Márovu skřínku na dno svého tlumoku, každý z nás si z vybavení banditu vybral, co se mu hodilo. Za jsme nechali na místě z téhož důvodu, proč jsme si nevzali žádné sebou, byly příliš objemné na přednášení. Pobrali jsme co nejvíc jídla, čím víc si toho poneseme, tím méně budeme muset nakupovat. Rozhodl jsem si vzít si jeden z mečů, neutrácel bych peníze za něco takového, jelikož jsem se zbraní stejně neuměl zacházet, ale když tady byly kmání zadarmo... Když jsem si prohlížel různé zbraně, přišel tempy a poskytl mi pár rad. Když jsme zúžili výběr na dva meče, Tempy konečně vyjádřil své mínění. Neumíš s mečem zacházet? Otázka. Rozpaky. Získal jsem dojem, že pro něj je představa někoho, kdo neumí zacházet s mečem, víc než jen trochu zahanbující. Jako když člověk neumí zacházet s vidličkou a nožem? Ne, řekl jsem pomalu, ale doufal jsem, že bys mě to mohl naučit. Tempy zůstal tiše, nehybně stát. Nejspíš bych to považoval za odmítnutí, kdybych ho dobře neznal. Tenhle druh mlčení znamenal, že je přemýšlí. Odmloky jsou klíčovou částí ademských rozhovorů, tak jsem čekal trpělivě. Stáli jsme spolu minutu, dvě. Pak pět. Potom deset. Snažil jsem se vydržet v klidu. Možná šlo skutečně o zdvořilé odmítnutí. Aby bylo jasno, považoval jsem se tehdy za náramně chytrého. Znal jsem Tempiho už měsíc, naučil jsem se tisíc slov a 50 gest z ademské rukomluvy. Věděl jsem, že Ademové se nestní za nahotu, za doteky, a začínal jsem chápat základy letany. Ach, ano. Myslel jsem si, kdo ví, jak nejsem chytrý. Kdybych o Ademech skutečně něco věděl, nikdy bych se neodvážil Tempiho o něco takového požádat. A ty mě naučíš tohle? Přilezel přes tábor, kde se o strom opíralo pouzdro s mou loutnou. Ta otázka mě zastihla nepřipraveného. Nikdy jsem neskoušel naučit někoho hrát na loutnu. Možná tu Tempy věděl a naznačoval mi něco takového o sobě. Už jsem věděl, že má sklon vyjadřovat se v jemných odstínech. Spravedlivá nabídka. Kývil jsem. Zkusím to. Tempy také přikývl a ukázal na jeden z mečů, který jsme vybrali. Nos ho, ale žádný boj. S tím se otočil a odešel. Tou dobou jsem to považoval za jeho přirozenou stručnost. Probírání majetku lupičů pokračovalo po celý den. Martin pobral spoustu šípů a všechny tětivy, které našel. Pak, když se ujistil, že o ně nikdo jiný neví zájem, si vzal čtyři luky, které vydržely zásah blesku. Vznikla z nich nemotorná otep ale Martin prohlašoval, že je v Krosunu prodá za slušné peníze. Tedan si pořídil boty a ochranou vestu, lepší než jeho původní. Také si zabral balíček karet a hrací kostky ze slonoviny. SP si vzala tenké pastýské píšťaly a zastrkala si do vaku tu nožů s tím, že je později prodá. Dokonce i Tempy objevil pár věcí, které se mu zalíbily. Brousek, měděnou krabičku na sůl a lněné kalhoty které si odnesl k potoku a obarvil si je na známou, krvavě červenou barvu. Já si vzal méně než ostatní. Malý nůž jako náhradu za zlomený, malou břitvu s rukojetí z rohoviny. Nepotřeboval jsem se holit příliš často, ale u Márova dvora jsem si na to zvykl. Býval bych mohl napodobit hespe a vzít si pár nožů, ale můj tlumok byl už tak nepříjemně těžký kvůli Márově skřínce. Na to vám to připadá poněkud vrácené, ale tak už to na světě chodí. Ukradli jsme zloděje. Čas a příliv z nás všech dělají žoldáky.